Slavă a 135 de mulțumire pentru împlinirea rugăciunii Domnului Iisus Hristos. Aleluia slavă ție, tată ai bine și -ți mulțumim, fiindcă rugăciunea Domnului Isus Hristos a ascultat, cu adevărul tău ne-ai și prin el viața ce veșnică și binecuvântată ne-ai dat. Aleluia, slabăție, tată, bine și să mulțumim fiindcă rugăciunea Domnului Iisus Hristos ai ascultat, prin el pe tine te-am cunoscut ca singurul Dumnezeu adevărat, prin el mântuirea și iubirea ta am aflat. al slavă ție, Tatăl Celeste, bine și mulțumim, fiindcă rugăciunea Domnului Iisus Hristos a ascultat, prin el numele tău și cuvântul tău, cu toate darurile tale, dintr-ale tale, ne le-am părțit și învățat, Aleluia slavă ție, Tată, cerestei bine și îți mulțumim, fiindcă rugăciunea Domnului Isus a ai ascultat, de aceea pe toți demoni și dușmanii noștri ai certat, legat și alungat. Aleluia slavă ție, Tată, cerestei bine și îți mulțumim, fiindcă rugăciunea Domnului Isus Hristos ai ascultat pe noi între aleșii tăi, neluat, de aceea toți ucenicii satanii ne-au lovit, ne-au bătrucolit, ne-au ucis, ne-au furat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă rugăciunea Domnului Isus Hristos a ascultat. De aceea, ca o lumină din lumina, pruncul tău de lumina noi s-a născut și a stat. Aleluia, slavă, a Tată Ceresc, te bine și îți mulțumim, fiindcă rugăciunea Domnului Isus Hristos a ascultat desăvârșirea noastră prin sfintele tale taine și prin îngerii tăi pentru noi le-ai lucrat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te bine și mulțumim, fiindcă rugăciunea Domnului Iisus Hristos ai ascultat. Prin Duhul în ne-a înfiat pe calea cea luminată, sufletele noastre la cer, le-ai înalțat. Aleluia, slavă, ție, tată celin și să mulțumim. Fiindcă rugăciunea Domnului Iisus Hristos a ascultat, în lumină ne-a îmbrăcat și cu iubire între fii luminii în viere și împărăției ne-a așezat. Aleluia, slavă, ție, tată, bine și mulțumim fiindcă rugăciunea Domnului Isus Hristos ai ascultat. În iubire, sufletele noastre le-ai bătezat, ochii conștiinței ne deschis și luminat. De aceea te-am cunoscut și la tronul tău de slavă ne-am închinat.